<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ثم وفق من أطباعهم لتحمل علومهم وفههمې یا سرارې شه یو منشار هو خوطبه کېشاب الررحمه الله خو تعاله خپل مقصدته اشاره کوله په کتاب کې یو ذکر کوي حقیقت د انسانو زم ذکر کې فطرت د انسان او درېم چې نو آغاز کړکې حقیقت د نبوتو او د وحي دا لري خبرو تای اشاره وکړه آغا خبر بیان شوی عزدی زینہ کتاب کی شاہ صحیح چه اصل مقصد دے شہغد اثرار الشریعہ اثرار الدین دین حقیقت اورازون خارکول چې دا کاره کې چې شرتې اسلامي چې دی نو دا بالکل دقلل مووافق دی او چېسمنګ په کار وه نو قشانتي الله تعالی را للی دی نو دا د پیغمبرانو د لوومو چې کم حامین نو او کرام والله تعالی تعال هغله تو اوسیخوررکه وو هغې کوشیونه کړړي و مهنتونې کړي ووشااس په چې کې نو او لماو د ات دا مو د اجات تتسک کوي او سرار الدین چې کم نهنوغې ک کوي او چې کوم په کی لما هغه پیر پاسرا روانه پویو دا غی مقام شاه سے ذکر کئ همدغه خبری چرسوب کتاب کی دا تفصیلی کئ خطوبہ اچ کم دنو په طریقې د براعت الاستهلال ذکر کړي دا ثم وفق من اصفائهم لتهحملمو ل علوې وفهې اثرارې شرا او هیم منشاه من منشااعه چې دی دا موبایان موخر دی او من اتوایم دا بهیان مقدم دی من موصول دی تاسو و موصول مبهمي نووم به وفق منشااعه من شاء مفول وفقه ده مبين او من اتباعهیم بیانه مبين سرده بیانه ده مفول به وفق ده وفقه ده و سم وفقه من شاء بیا توفیق ورکه اللہ تعالی آغا ده چیره ده و من اتباعهیم یعنی ده تابدارو ده انبیائی کرامونا لته حملبولې علووېیم س والله توفی کوور چې کمې خبرې ل توس کرکړه و غ دا لته حملبولې علوې یم وفا سرارې شه یا هیم د پااره د اوچ د علومو د دی هم بیا کرامو چې هم بیاله الله تاال کملم وړه دی دا خلک پر دیته حملو کې یا غلم به حمل بوج اوجتول توویر نو نوغه سیموارې د علم حاصلول د سیماریو او ګرځول حدیث کې هم د دېنه د حمل تعبیر شوی یحملو هاذا العلم عن كل خلف عدوله یحملو حاضل العلم من کل خلفن عدولو دا تا علم حاصلول حاصل اول دا نفسی ڈگره او سند حاصل اول ندی بلکه دا تحمل لی زی مواری او چطول لی دا مستقل زی مداری دا نولی تحمل علوم د دا پاراد او چطولو دا علوم او دا انبیاء اکرام وفام اصرار شرائع او د پاره د پویا کولو په حقیقت او رازونو د شریعتو نظره پیغمبرانو باندې الله تعالی د علما او انتخابو کې شایغې د انبیای کرامو علم راوچت کې او بیا پاره شریعت کې کوم اسراری او نو الله تعالی په هغه باندې پوې کې اصبحو بنعمت الله حائزن لاسرارهم فائزن بانوارهم وناهيك به من عليا اصبحو بنعمت الله نشودي بنعمت الله وتعالى باندي انه وجود نعمت الله تعالى نا الله فدا استانو کو علم توفیقی ولور کو او اسرار وبانے دو پوی دو توفیقی ولور کو حائزن لاسرارهم راج مکون کی چې کم دنور ازونو د دې ام بی ای کرام او غر ازونه راجمکل فا ازی نبی انوار هم کامیاب په انوارات د ام کرامو ای کرامو ام چې کم ارشادات خورول او کم احکامات خورول نو غر ټولسو انوارات کنه غر ټول نورون انوارات دی علماء کرام و آغا انوارات راجم اکرل پا په حاصل اولو کامیاب شو فا ایزی نبی انوارهم کامیاب چې کمدنو پا غا انواراتو دا دی باندی ونا هی من علیاء و کافی دا تال رداو چه دا, دا رجا گو ردا دا دین اللوی منصب بل یاو دی لوی منصب چې دا انبیاء و کم علوم هغه دی راو اغستل او د ام بیاو خبرو په حقیقت باندې سسو وو شو د دین له شرافته یبلو نشته وو څنګه تاسو ته ذکری ذکر کوي د زن فضائل علما کرام راغبی نه هغه حدیث سنت اشاره کی وفضل الرجل منهم على الف عابد و سمو في الملکوت اعظم او غواره ک یو سړی د دینه په زورو عابدان وباند په حدیث مبارک راغلی وی اشاره والا فقیه واحد اشد علی شیطان من الف عابد یو فقیه عالم دا داتا سوس سسرالدین نوای کنا انه خبر ادا دا يوم فيقه ده منجل ما يقوله لك نوروليزاش ومختصر وقدوري شوه وهدايش وشرقه شوه وقدره شوه ده چهتنا منجل ما يقوله ده استلاحي فيقه ده كما فيقه ده؟ استلاحي فيقه ده ده استلاحه آخر از جوة شيئه ده أو قرآن و حدث بقواني قرآن و قران او حديث کې چې فقہ زته ویني لکه فقيه واحد ناغه مراد ده خبرونه پوښتنه قران او حديث کې چې څه تشقي دي ناغه مراد ده امام غزالي کتاب به احیاء العلوم جو واقي احیاء علوم هي باقي کې لکلي دي چې ټکو سره ظلم کیو غلط استعمالي یو توحید نه میټه کېره يبدي خلق کو ہی استعمال ہے۔ زم علم لکلل ہے علم سوق پیج نینا غلط استعمال او دریم چې دي فقه لی کله چې فقه دا لفظ خلق غلط استعمال ہوئی۔ استعال جزیات ډیر ورزیغه تفقیق ہوئی۔ د فقه اولانې سي تعلق الہی و مضبوطی نا اللہ و تعالیٰ سردہ محبت او خوف تعلق چیدن دا بڑیر مضبوطی حسن بصر رحمه اللہ و تعالیٰ پا مخیچا ہوئی اپلان کے فقیح ہو وہ تو خدای دیگار کا فقیح کم دے بیا حسن بصر رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائے وي چاہت ہوئی بیا غوی ته الزاهد من الدنيا والراغب في الاخره چې د دنیا نه موړي او په اخرت باندې مینه ایني زاهد من په دنیا والراغب په اخرته د دې تفقیق الیکي نو دا الفاظ رستني اصطلاحي ځانلی د دا قران او سنت کې چې تفقه وي تفقیه عالم دی څ دې علم پرانا کې د امت درد او احساس لري تعلق الهي مزبوط وی او د علم نبوت پرانا کې د علم یې وહી پرانا کې د امت تربیت کوي رباني وی هغه سره د امت احساس وی نو د سې فقيه شې دي علما ذکر کوي لو فقيه واحد على راس جبل الله والجماعه دا سيوم ولې خوده غره په سر ځان لناس چې دا خپل مستقل جماعت دي دا سه عالم چې غره قرآن او سنت په حقیقت کووي خلک دې فتنو نه بچکی او فتنه پیجنې دا نه چې په خپل فتنه کې شکاري وخه قضا نه پیجنې لږ اسلام ته قضا پیجنې د دور ته قضا پیجنې ظفایل لدا سیمولا نه دي په قرانه او حديث کې چې فزایل لاغلي دي زادار مولا نه دي چې بس مدرسې نه فارغ شو پټکی دا دا غدي دا چې کم قرانه او سنت ته مولا ویري دا غلا غد فزایل نه شي هغه تعلق الهي او اسلام تقاضا پیجن دلا د دور تقاضا پیجن دلا او زرت احساس لارو د خلکو تربیتې کوو ربانی عالیمو دا د زرو ابدان نه غوره ز ابو نهشته دی دا ایو ه اشاره وک دو ووم مو فیل له کو او زما او دو ته به قیات کېوی خلک کولی شي وسموم مو فیل ملکوت دا مبالغه په ملک کې ده بیا دیه ملکوت کله شی خلاص دا الله کې ملکوت دار یوسی دې یو دوو ملک ته وبلي ملکوت ته هڅه صرف مثال لپاره خبره کوم رسول هم خو درځي خو خیر کوي یو دوو ملک ته او بلې ملکوت شو صحیح ده که نه فرون دا ولي وو چې ح ان من تختې دا سوملکو ملکو د اوبو اختیارسه سده زما دی خو دوبو ملوت د فرون په اختیار ک نه چې کله دا او بر رالی د فرونډوبو فر دې ځان بچ کوی نهشي د د دن نه ساح تونونه چېو دا, دا چا په اختیار کې دا الله اختیار کوو یو د اور ملک ته وله ملکوت ته د اور ملک د نمرودو الارجی راجه مکر لو بله کو داوی زمون اور دی خدای د دن صلاحیتو نو اختیار د چانو دا ر چانو د نمرود نو موو ابراهیم و تللا کو اور و نسیزو دغه ملکوت دي چاو الله او تعالات دن نهصلاحی تونونه چې کمدونو ځ خلکو تخې قذاالې که نې ابراهیم مملکو ته سواې وال براهیمې د شیونو په حقیقت سکو پوهکړو خلکو ظااهر پړخت تهکهتل نه نوور ته اووروری تهڅوکړه سده وکړه ابراhimیم په حقیقت پوه شوله او حلافیلی دله کمم کبدي نو د دن نه ساح تونه ځې دا دن نهصلاح تونونه چې د د چا پ الله تعالی به اختیار کی پدیدن صلاحیتونو کی ر م عالم ملکوت کی عالم ملکوت کی دا عالمان بیا لوی غنل کیږي چې دا ډیر لوی سی خلق ته ملکوت د پملک کی مبالغه دا سالم کائنات اغه سزونو ته ویل کیږي چې هغه ته د عام خلکو ذہن رسایي کاولې نشي نو په دا عالم کې چې کمنو دا بیا ډیر غټ خلق غنل کیږي دا علما بیا ډیر خلق لوې غنلې کې یو څراهر دی نو کېدېش ظاهر کې خلک کوم ځدا خو سبب لا کوم او څه یو ځنه سي سبب ځنه سي دا څوار پړکتي خو چې کله د حقیقت تبو نه دا به اړې لوې خلک وي شوي غننه او ملکوت کې د اړ لوې خلک دی ظاهر ملک کې کېدېش خلک د سپکو ګوري انتها پسند وته وای شر پسند وته وای شرخوخي وته وای او فلم ملکوت عظیما دې ته ملکوت کې سوې لیکي وي وي لیکي اوسممو فلمکووتې او زما دا هم حیث کې دی نبییرلا سلام فرما یو د فلم ملکووتې عظم دغه عالی چې کمدننو په ملکووت کې ل ګه ل کېږي دریم اوار وبه سوی دوله هم خلکله او شو دی په دی حیت پانې سردله د الله مخلوق د غواړي دا الله مخلوکسه غواړي دواگان غواړي حت تل هیطان فی جو فلما تر دې چې میان ول دواگان غواړي او میانو دچا چاكي دو او بوكي قران مجيد کې اوځاي كيدي و ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت چې خلق روانی کوي کنه فساد کې شركيات کې اوذ الله رب العزت مکه الله په نظام نه سمي ندي سر په بحر وبر کې فساد راځي باحرو بر اوچ او په لوند ک سر را ځي په ساعت را ځي اووب کمی شي دارنې په دغه دا دا په معیانو باندې حالات خرابوي سمندر کې حالات شوي خرابوي هوا کې حالات شو وي خرابوي په د سوولو کې د دن نه حالات شو وي خرابوي دا انسان ته لاسه عالم عام چې هغه دا کوشش کې چې خلک د فساد نه چا ته را باسم اصلاح ته را اوباسم نو مسلح په مکهسه شو مړه لونته سوچ ممسح په مکه پیدا شو او اگر چې د دی مسلح په اوس کې دا ن شته د فسات سه ختم کوم کوشش د دی کوي چې دی د فساد سکې ختم کی د چې کله ممسلحح په مکه کې پیدا شو نو الله مقصسیین هم نه تبا کورامن لالهکانه من القورې من قبل کولو بقییت یا هول په یا نهل په سات الله قري له منکانوت تبال مکانو مجری ماکان نه رب و کلی او ل غقروه اهلو هم بسللی هو چې په د حالل کې اصلاح کوون کنو والله رب بولی زت خلک طببا کوي نه په فادیان به موجود شي بیا الله رب بولزت په نه طببا کې ځکه ممسحین چېته دی مسلمین چې کله کار شروع کی لکه څنګه سہالات مزيدار شي الله تعالی بزم کوانې ای عذاب نه راولي نو بر کيم حالت مزيدار شي بهر کيم حالت شي مزيدار شي اميانم وي یا الله چې چا د وې کوم حالت مزيدار دی یا الله ته خو له وړه جنت اورګه اميانم دوه غاني سکی شروع کی زارني په جال کې څنګه دوه غاني سکی شروع کی مې گیان چې کوم نو په سړو کې حتہ نم لګت فی جوهرها و مه شورو جیک په شورو کې دواګانی سکی شروع کې داری حد تل هی تن فی جوفن فصل اللهم و خطبه چې ذکر کې درود شریف دا سه خلق وبانې چې کمندنه خود درود شریف ته نو وصلی اللهم وسلم علیهم الله مه ربانه راولې گبدای باندې او سلامتیه پرولې گا وانبیا کرام باندې علیهم زمیر او ته والله وارااستته یم او په وارسانو دام بیا کراامبانې معدامتې استمات واللار ترڅو پورې جه کوهمانوي انې هممیشه دپاره یعنی دو نه چې کمدنو دا کټ کوما داته نه چې کمدنو کډ کومه دا د عربو مختلف دغی کله دا, کل دا یا لا چې ترڅو پورې سستې پړ کېږي دطرغې پورې کله وای چې ترڅو پورې سبا اخیږي کله وي ترڅو پورې چې دهغې پورې چې کمنو والله دا کوه دوام دپاره اشاره وي چې ان ختاب کرا خصسم من نه سیدنا صحح د نام هم بادنیل مو د ټول هم بیا کرا اولهای زی کر کړی وو که نه نو نه نوبی سلات سلام به خصوصېزیکر کوي لکه زمونږ خیت څوک دی نوبی لات سلام او خاص کچ کمدننو منبی نهیم په میان د د کې سیدنا زمونږ سردار او زمنږ قائد د محمدن هل موید بلآیا تلوااضې هغر را چې تعید کی شوي د دغه په نخو واضی هو زلیدون کوبانې بلآ پهغالامو موجزو الوااضې حتتی واضې هو ال غر کو پړقدونکو خاصې کادي ترینذا به افزل سلواتې و ااکرمې تهیت په غوره رحمتونو باندې او په زتمندو ډال باندې کل <خلی خلیزت من نڈالای ولا ورکا و اصفل استفا او پاگا خاص خاص استفا باننی و یو استفا دا او بل اجتبا دا دا سب مجید کس پر اغلی جانا و اجتبا کما جالا لیکن فی الدین من حرجو چو دشتے؟ او استفهام راغلی دا سم ما ورسل کتاب الذين اصطفینا من عبادنا استفهام راغلی دا استفهام راغلی ظاہر کی استفاء او استبا بس دواله غره کوله تو لیکي جبا خ... را خل تو لیکي استبا را خل لاسي نزان طرف کاغل خو خوول الله یجتوی الیه مے یشا او استفاه چې کوم نو سواد پایا صفو صفای تو لیکيږي استفاه معنا غره کول چاڼول صفاقو لګا نو کسان په میا فرق یالمان دا ذکر کړي چې اجتبادی تو لیکيږي چې یو کار د پاره انتخابي صد بار یو کار د انتخاب کول چايدو فی الله حق جهاده هو اتباعکم جاہی دو فی اللہ حق جهادی ہوج دا اللہ پر دین که جهادو کئی اللہ تا سو دیلو غورک لیه و دیوکار دا پار انتخاب تا اجتباوی لیکی او استفاہ نا دا, دا چې یو بانی او بینی کنا او د الله خوخی لیکا پا کار بانی سڑی نو بینی خوخی بس دا گی تسوی لیکی استفاوی نو دلته خو فرق تا ضرورت نیشتا دی ودلت دی وی چې نبی علی صلوات والسلام الله تعالی خاص کا به اسف استفا فا غا صاف غوروالی باندې چې پټول کې غور سوکي نبی علی صلوات والسلام دغه اکرام او تحیه پټول کې چې کمینه غوري واسفل استفا وا امر علی الی و اسابه شابی برزوانی کا وجازهم احسن الجزا او او رووا پهبان پهقال د د باې او په ملګرو د دبانې شبي بریزوانې کا اوشبو شبو باې باران د ضامنتی یاستا شبي بریزوانې کا شین چې ګو جمعې شو وب ده او عبوب چې دی د دا تز بارانته ل کېږي منږ او ته به شب شب وي باران بسمونږ هم دا رو نه دا ته کې را پټ کړه دی لکه که نه مله سار کړړه ک دوبي یو واسله جوڑکلا همزمتی نچپکلا نمون خدا سانتی اگانی راولو کنا ندا شعابی آتیز باران تویلی کی وامتی را لا آلی ای و راوی و راوی چی کمدنو پا آل و پاستا بود دبانی شعابی بری زوانی که آتیز باران درځ منتی آستا و احسن الجزا او ورکا دیر را خیستا بدلا کولی بدلا ولا ورکا